Pentru rugăciunele, pracurate mai ce sale ale sinților Săviților și nu laudaților apostoli, cu fost. Coale sânfului mărturisitorul, mărturisitor, ale sânfului leu în paparome și acelor din împreună, Cu dânsi a cărora pomenilor, să vor și maleșului, cum simț, părintele lui nostri, eu am gredor gradului. Ale simților greu să adumezești, părinția ochii și ale tuturor Sfinților. Să ne viduiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor Amin, Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisus, Elisase, să nostru, minuiește-ne noi. Amin. Că toți vom sta în fața judecății lui Hristos când seama pentru fapte, spune Apostolul Pavel, Corintenilor și de la ei nouă tuturor din Cioș este o mare diferență între două sentimente, temere și iubire. Dar omul în general, dacă este doar pasager prin viață, fără a aprofunda lucrurile, nu are cum să le priceapă niciodată, nici cele mai simple. Mântuitorul în pilda de astăzi ne aduce în actualitate ceea ce va fi, judecata de apoi. În suprafața ei a acestei pilde arată cele două sentimente de iubire și de temere. Dragi credincioși, a face o faptă datorită iubirii este ceva nobil iar a o face datorită fricii este ceva care aduce un disconfort în sufletul omului. Mântuitorul ne pune în cea mai frumoasă fațetă cum să lucrăm în viață. Se arată că El va judeca lumea, după cum toată patristica îl îngrituiește pe Hristos stând pe divanul judecății. Și de ce? Ne vret? nici cum. Este a doua față a Sfintei trăim, Fiul fiului Dumnezeu din via, care s-a smerit și în un trup a trăit ca noi oamenii și a murit mișelește, ucis de oameni. Și nu de orice om, ci de cel mai iubit popor, poporul mesianic, căria i s-a dat cantuna la basru de mir, a vărsat legea. Deci iată-l pe Domnul Hristos care arată că El va judeca lumea din cauza că a murit pentru lume și datorită faptului că a suferit acest supliciu de la oameni, les ne este de înțeles că îi suntem tributari lui că ne ascolt din gheara morții veșnice. Cine își poate numi vreodată alți născători decât cei pe care i-a avut și l-a adus în lume? E o inepție, că ți-adopsi tu că vrei, asta poți să o faci, să-ți faci toată lumea. Părinți, dar numai doi te-au adus pe lume. Așa să înțelegem și pe Domnul Hristos că este singurul care va judeca lumea și nu altcineva. Aduce Domnul Hristos partea aceasta de iubire la judecată, prin care va despărți precum păstorul oile de iezi. Și aici e diferență mare între a fi oaie și a fi ieri. Metaforic, bineînțeles, vorbește. Animalul cel mai blând, mai blând și productiv pentru stăpânul său este oaia, iar cel mai besmetic este ieri care n-ascultă niciodată de stături. Aici aduce în prezență Mântuitorul șase puncte unde oamenii în general rămân repetenți. plămând am fost însetat, gol, străin, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Când, Doamne, te-am văzut așa, zicând și partea oilor și partea iesilor, și nu am avut grijă de tine, Aminzi a atât timp cât nu ați făcut unuia dintre cei mai mici, care sunt frații mei, mie nu mi-ați făcut. Deci iată că Mântuitorul vine cu acea blândețe și cu dragoste spre oameni, ne numește frații lui fapt pentru care a și murit pentru noi și atât de blând s-a comportat cu noi și se comportă, chiar dacă este nevăzut. L-au văzut alții, l-au simțit lângă ei, au discutat gură către gură și ce-au făcut din Hristos. L-au ucis mișelește. Nu-i putem incrimina pe aceea că l-au ucis, Fiindcă noi fiind noul Israel, fiind golită de dar sinagoga iudaică, și-au rămas în peregrinare în lume de atunci și până la sfârșitul lumii cei care nu vor crede în Hristos, noi am devenit noua sinagogă noul Israel. Să nu credeți că la judecată vom fi disculpați că nu te-am răstignit eu, Hristoase. Noi reactualizăm prin întreținerea păcatelor și totodată prin aderarea la cuvințe străine Mântuitorului întreținem cerbicia celor adevemul care s-au mânjit de sângele Fiului Omului și al Fiului Dumnezeu. Toți vom sta în fața judecății lui Hristos, cum spune apostolul, și vom da seama de faptele noastre. Oamenii se cutremură de ceasul acela. Și am să vă spun un mic amănunt, deși este puțin periculos, dar aș vrea să știți. Omul în subconștientul lui întotdeauna se simte vinovat cu ceva. De vreme ce un animal, când se simte vinovat și dacă te uiți sincer în ochii lui, el își ferește ochii cu atât mai mult un om. Iudeii care n-au crezut în Hristos, deja au trecut în varianta cealaltă să se lupte definitiv cu el. Deși nu mai este aici vizibil pe pământ, este doar la nivel de minte și îl știm că există acolo. Din acest motiv, vrea ca să aprinde păcatul în marginile celelalte, în extrema cea mai înaltă a păgânătății, zicând ca diavolul, și așa mă duc în iar, măcar să mă duc cu pricină. Frica mare care va fi la judecată, după cum spune și în Evanghelie, semnul care va apărea pe cer. Că toată lumea va învia la judecată și va aștepta semnul. Că fiecare confesiune și-a făcut un semn al său. Semnul creștinismului este semnul... Sfântei Cruci, care este altarul de jertfă pe care s-a jertfit mielul original, mielul, mielul lui Dumnezeu. Sfânta Cruce, când va apărea pe cer și nu steaua lui David, care va fi mult așteptată, va fi spuciumul și deja este și făcută judecata. Nu va apărea nici semiluna, nici alte semne pe care le-au confesiunile, fiindcă nu a murit Hristos pe aceste semne. Așternându-se scaunele de judecată, se îngrituiește și completul de judecată. Primii care vor fi Maica Domnului și sfântul Ioan Botezătorul, Sfința Apostoli, prin care se vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel, Apoi, preiada de sfinți și întunerice, cum spune Sfântul, Dionisa are și sunt Ioan Damaschin și toți sfinții întunerice de îngeri, aceasta însemnând mulțimea îngerilor care au fost, au avut în custodie sufletele oamenilor. Oamenii toți se vor înfățișa în fața judecății. Nu cu verigheta pe mână, că ai fost căsătorit, nici cu o titrare cu un act de naștere. Vei fi singur și vei da față în față cu Hristos, unde ți se vor arăta fapte de care ascunse. Dragi, credincioși, dacă într-o judecată omenească, te mai cotești că mai ai prieteni, mai ai cunoscuți sau rude și mai există și corupție și mai faci nedreptate. Aici mai scap omenește, dar dincolo nu poți să scapi. Spunea Sfântul Ioan Gurădaur că atâta de cutremurător este ceasul judecății că se activează mintea omului încât că omul ar, ar vrea să trăiască o viață întreagă, o veșnicie în robia pământeană, decât să treacă prin momentul acela. Mintea omului creierul, după cum și știința de astăzi și-a dat seama prin cercetările asiduoase care le-au făcut asiduie. Creierul nu funcționează la toată capacitatea, iar când va suna trâmbița judecății, el va activa, va fi activat la întreaga capacitate și nu mai poate ca să mintă, să spună, n-am știut și aici n-am fost eu ceea ce am făcut. Singur te judeci! Spune prorocul David, Mustrate voi și voi pune în fața ta păcatele tale. Deci acesta va fi ceasul judecății. Când tu te arăți gol, golul, în orice protecție ai fi avut pe pământ, acolo mergi singur. Și trebuie să îți dai seama de tot ce ai făcut, că nu-ți stă un judecător pământean acolo. De vreme ce aici pe pământ numai un înger, dacă îl vedem, murim, că senzualitatea noastră materială nu rezistă la așa dimensiuni, cu atât mai mult în dimensiunea cealaltă. Deci, dragi credincioși, acel cutremurător ceas al judecății, prin care toți oamenii trebuie să treacă, inclusiv Maica Domnul. Nu ca să fie judecată, ci doar să împlinească legea judecății. De acela s-au cutremurat Sfinții Părinți, se cutremură și cerul. Judecata o vedem prezent aici pe pământ. Orice om are o lege a lui. Când se căsătoresc doi oameni, au o lege familiară a lor, a intimității lor, care, instituită fiind în ambientalul lor, între pereții lor, cine calcă legea poate să fie mustrat sau poate să ajungă în extrem mai de a se întrerupe orice legătură între cei doi. Orice instituție are lege, orice nație, chiar și tri, cât de bate ce ar fi fost. Au avut legi, chiar și animalele au legi și cele nesimțitoare au legi. Oare de aici nu putem să întrituim că va fi și o lege a tuturor oamenilor? Ne-a arătat Mântuitorul de-a lungul Sfintelor Scripturi cum să se comporte omul și nu de frică să facă, că Dumnezeu nu este un tiran. Nu este un monstru, nu este un palaur care n-are milă. De vreme ce spune că dacă n-ai făcut unea mai mici, unia dintre cei mici care sunt frații mei mie, nu mi-ai făcut aceste binețe. Oare ca să faci un bine cuiva, îl faci vreodată de temere, fără numai că tu ești mai mare decât acela. Tu ești cu burta plină și acela e flământ, fără numai chiar dacă te uiți peste umăr la el, că ești tu arogant. Măcar o urmă de sentiment de iubire ai către acela, că nu o faci de temere, Că este o diferență mare între a putea să dai și cel care primește. Că tu ai... Din ce să dai, iar acela nu are. Și acela care primește niciodată nu poate să fie mai mare ca tine. Îi lipsește lui. Așadar, iubis că din și aducem întuitorul, frumosul sentiment de iubire. Să facem semenilor noștri aceste lucruri frumoase și plăcute, călduroase și care împrăștie pace peste toată ființa lui. Un oarecare Ava era întrebat de ucenicul lui, Ava, dacă eu mă rog și mintea mea este la Dumnezeu și vine fratele meu, cum este mai bine, să-l țin la ușă până termin rugăciunea sau să pun luagă și să vorbesc cu el? Iar ava înțelept îi spune, pune să luagă și vorbește cu el. Și n-a greșit, spun în acest lucru. Deci mai degrabă Dumnezeu se lasă mai la urmă, vine după fratele lui, îngrijește-te de el dacă blândețe, lasă, eu mă las la urmă. Și ați observat frățile vase că întotdeauna între oameni, acolo unde este... Unde patronează ființa omului gingașul, și un sentiment de iubire, așa o faci te îmbraci într-o smerenie. Dragi credincioși, nu-ți adar spune și Mântuitorul că ceea ce nu-ți place, altea nu-i face. De ce ne îmbracă în această smerenie de unde îi iubirea? Niciodată nu pot să uciți fiind plin de sentimentul de iubire. Nu pot să faci rău aproape, lui tău având prețuire peste el. Deci cu alte cuvinte, vrea să așeze pe om în acel divan frumos de iubire, de prețuire pentru semenii lui, dar nu Datorită cărnii lui sau că este un om bine crescut. Nu. Ci datorită lui Hristos. Bății de ați văzut că sunteți plini de experiența vieții, ați întâlnit în viață oameni așa de manierați de. te rușinează parcă. Tu creștin fiind. Poate ai făcut un ecaz, El nu scoate sabia limbii. Și dacă te uiți în adâncul inimii Lui, nici măcar nu găsești creștin. Ne punem întrebarea, acela va, fi, va avea crecere la Dumnezeu? Sau poate găsim la confesiuni străine cele mântuitoare, oameni de genul acesta? Cu greu le va fi. Eu nu voi tăia tranșant. Îi las în judecata lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi judecă pe oameni. Atât aș că pe mine mă judecă. Numai eu cu Dumnezeu și fiecare la rândul său, el cu Dumnezeu va intra în instanță. Iar cu cei las e grija lui, a Dar de vreme ce în pilda de astăzi ne spune destul de clar că ei sunt frații mei se arată Hristosul acela adevărat, că în altă evanghelie spune așa, și la timpurile acelea, când veți vedea mlădița de de smochin să știți, și știți că aproape este vara, așa când veți vedea aceste semne, aproape este sfârșitul omului. Vor, venea, vor veni Hristos și mulți pe pământ și vor zice, vină aici că eu sunt Hristos, eu sunt credința, eu sunt adevărul, să nu credeți. Vor face minuni până și morți vor învia, dar să nu credeți. Niciodată diavolul de când s-a făcut prezent în lume, <coughs> Nu s-a arătat în monstruozitatea Lui, numai celor cu minte înaltă, adică cu viață duhovnicească înaltă. Acelora s-a arătat datorită faptului că Dumnezeu i-a legat să se arate, dar aceia nu s-au înfricoșat, că aveau a credinței. Dar în general nu spune niciodată că El minte. Cuvintele lui sunt așa de frumoase, gramaticale și așezate în fraze, încât că îl înșeală pe cel simplu. Cum spunea și Apostolul Pavel, păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor, păziți-vă de cei ce sujesc pântă celui, căci cu cuvinte bune și blânde înșeală inima celor simpli. Deci iată că unul este Hristos și nu mai mulți. În Evanghelia de astăzi se arată unicitatea Lui, cum a spus-o și în alte cuvinte. Eu sunt adevărul, eu sunt calea, eu sunt lumina, eu sunt ușa. Deci nu spune la plural, pluralitatea credinței care a apărut astăzi și merge mai puternic de acum în Hristos, mai mulți va fi divizată lumea. Dragi credincioși, am spus că judecata, ca într-o umbră, judecata viitoare este arătată pe pământ. Aș vrea să mergem în istoria poporului iudeu că poporul celălalt, popoarele lumii care n-au avut pe Dumnezeu niciodată, e plină de experiență tristă. Mergem la recele Gedeon. La masa lui avea niște boieri care aveau degetele la mână și la, la mâini și la picioare tăiate. Cu la acesta de mâini, Mergând în patru labe, luau fărâmiturile ce cădeau ca la un câine sau ca la un pisic sub, masă, sub masa boierilor lui Ghedeor. Un tablou tare jalnic, într-adevăr. Unde mai punem că făceau parte din poporul mesianic, dar să ne ducem cu câteva zile înainte sau ani, și să-l mustrăm pe Gedeon, de ce faci tu așa? Să mergem la acești boie care în Sfânta Absaltire sunt, puși acolo, zi de de sau salmanat. Aceștia când băteau războaie, toți prizonierii așa erau mutilați. Și în felul acesta îi ținea până mureau. Deci ce nu-ți place, altea nu-i face. Ți s-a întors roata vieții. Tu cum făceai acelora? Că era destul că ți erau prizonieri, dar măcar lasă-i întregi. Ți-ai bătut joc de ei, iată Dumnezeu a luat puterii de mâna lor și i-a dat, dat în captivitatea altora. Și cei ce au făcut, aceiași au pătimit. Să ne uităm la oamenii de astăzi. Oameni care par puternici, parcă nici boala nu s atinge de ei, parcă nici diavolul nu-i dă târcoale, lumea nu mai zic, este o adevărată minciună, sau cum spune înțeleptul Solomon, deșertăciunea deșertăciunilor, vânare de vânt. Toate acestea sunt momitoare pentru om și văzându-se așa puternic, Uită de ceea ce spune în Evanghelia de astăzi. Bine, unii poate veți spune, nici n Acestea deja sunt cei șapte ani de acasă cu care suntem învățați dacă avem niște părinți buni cu bunele maniere. Nu mai trebuie nici carte să mai știi. Ți este suficient că face parte din bunul tău simț să faci aceste lucruri dar iată cum aurul și argintul și scaunele înaltă schimbă pe om și, într-adevăr, când este descolit de toate darurile acestea, este adus la judecată. N-am știut, Doamne, că Tu erai, dar nu s am spus că aceștia sunt frații mei. Iar când spune flământ, însetat, col sau în teniță să nu credem că sunt neapărat numai la cele trupești. Acesta se referă și la partea spirituală, că neputințele acestea de care sufere trupul, într-o scară mult mai mare, suferă sufletul. Trupul urlă, face zgomot mare când îi chioră emațele de foame când e însetat, când e gol, scoate sabia sau temniță, Dar sufletul care este întemnițat nici glas nu are. Singurul glas al lui cu care comunică este subconștientul omului. Ați observat și frățile voastre de multe ori în viață, când te simți singur, cât de înconjurat ești 24 de 24 de ore, câteodată te mai simți și singur și atunci apar tu te expediezi spre cer. Facem faptele în general în comun sau în ascuns. Că multe fapte are omul pe pământ, dar toate sunt descoperite înaintea lui Dumnezeu. La judecată nu mergi în comun cu ceilalți. Și ca să fiu înțeles, gândiți-vă când ne culcăm cu toții, vorbim cu vorba în gură și adormim fiecare după cum ne cedează mintea, spre somn, nu spre altceva. Și fiecare doarme separat, nu mai doarme cu celălalt, s-a despărțit fiindcă are mentalul lui în somn unul poate să se desfăteze în somn de ceea ce vede în vis sau altul se înfricoșează. Nimeni nu te ajută. Sau cei care sunt întrăciți, pentru ei se rupe orice comunicare cu exteriorul și nimeni nu poate ajuta. El este într-o altă lume deja. Se judecă singur acolo se zbate în crâmpele morții iar morție pe el. Și aici ne aduce iarăși Mântuitorul ce înseamnă judecata când cază în mâna diavolilor. Cât de greu este când caz în mâna unor oameni ca să te ce. Că nu dar spune și psalmistul, înțelegeți cei ce judecați pământul, cei care sunt pus judecători ai oamenilor și încerc scuze care sunt prezenți aici, să aibă grijă să nu facă judecată strâmbă, că și el va fi judecat cândva. Mi-aduc aminte de anchetator care era ca un leu, cu o mână în buzunar, atâta prestanță ce avea, toți ceilalți erau ultimele cârpe. Avea putere. Dar viața s-a întors ca o roată. Cei de deasupra vine de deasupra. E bine când merge cei de deasupra și calcă pe pământ, dar dacă dă de piatră, te sfărâm. După Revoluția, a ajuns și el în închisoare. Iată roata vieții cum se învârte. De multe ori am spus de cel ce a murit. Credea că este nemuritor. Iată cum i s-a învârtit și lui roata vieții și l-a zrobit. Când spune Mântuitorul de piatra, eu sunt piatra din capul unghiului, Cine va cădea peste ea se va sfârma și peste care va cădea îl va sculbera. Două noțiuni distincte, aceeași piatră fiind. Te-ai împiedica de piatră și te sfărâm ca un vas de cristal, cioburi rămân din tine, aceștia sunt sectanții. Și oamenii care n-au vrut să-L accepte pe Hristosul cel adevărat, iar peste, cade ca, peste care cade piatra îl spulberă, îl face întâi cenușă și sub acel vânt care se produce uragan de sub piatră și spulberă în colțurile lumii, Aceștia vor fi cei care nu au vrut niciodată să-L cunoască pe Hristos, căpetenii având pe cei ce L-au răsticnit. Dragi credincioși, prin această Evanghelie de astăzi ne coboară Dumnezeu cu picioarele pe pământ și să ne mai uităm și la noi înșine cât de neputincioși suntem. Dacă în Antichitate și chiar venind în coace spre era modernă, oamenii să-ți cu diferite neputințe, vorbesc din cele duhovnicești, în special că... Patronând ereziile, acum va apărea erezia cea mai mare necredința, dacă o putem numi erezie. După anul 1900, Dumnezeu, cum spun Sfinții Părința a lăsat cheia științei pe pământ. Oamenii au avut acces la tainele lumii, rămân stupefiați de ceea ce găsesc și în macro și în microcosm. Dar ne lipsește un singur lucru, discernământul că toate acelea le-au găsit făcute într-o funcționalitate perfectă. Iar el vrea să-l distrugă pe Dumnezeu, să-l excomunice ca fiind ziditor. Deci această inepsie care o susțin oamenii în ziua de astăzi, cred că reabilită, reactualizează căderea lui Adam din Eden. Că i-a spus Dumnezeu, crede și nu cerceta. Din pomul cunoștinței să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Prin aceasta, cum am găsit câțiva isteți, mă condamnă că sunt împotriva științei, nici cum. ador știința, dar să te folosești de ea, împărtat și să-l pui pe Dumnezeu, că El este Cel ce e dătătorul științei și ziditorul la tot ce găsim. A cunoscut omul multe taine, dar ce face? În ingratitudinea lui îl comunică pe Dumnezeu. Și el trebuie să ajungă omul la supremul lucrului lui pe care el și va face, să facă și el om. Și atunci e snituie un divan de judecată și va zice, tu ai făcut om, am făcut și noi oameni. Cine sunt eu și cine ești tu, Doamnă, Lucruri pe care ne vedem deja prezente printre oameni. Dar stăm și ne gândim: cât de naiv este omul, dar tu cu ești tributar? Ce faci cu stelele? Ce vei ajunge la ele? Poate vor ajunge să le distrugă, dar nu să le modifice mersul lor. Din toate acestea spuse, vreau să închec ceva. Toate sunt sub o lege. Și când legea nu este respectată, deja devii culpabil în fața celui care a dat legea. Iar legea lui Dumnezeu, din credincioși, nu este a fricii. El nu te ceartă niciodată, el tace. Cum spunea prorocul David, unde să mă ascund, Doamne? Să-mi iau aripile mele de dimineață și la malul mării să mă duc, că și acolo ești. În iad să mă duc, de față ești. Oriunde te-ai duce, nu poți să te ascunzi. Că cel nefăcut, Doamne, Tu l-ai cunoscut. Deci lucru pe care eu doar nici la minte nu l-am plămădit. Și iată că tu l-ai cunoscut, deci unde te poți ascunde de el? Să nu fugim de Dumnezeu ca de un monstru, să nu fugim de frică, ci să fugim să nu-l pierdem pe el. Ați văzut frățile voastre, de, de ce vă... Vă este frică de un copil, că după cum te-ai legat de el sau de cineva drag, îți este frică nu de monstru din el, îți este frică să nu-l pierzi pe el. Sau de cineva drag cu care te legi în viață, ți este frică să nu te părăsească sau să se șubrezească legăturile acestea nobile. Deci nu-ți este frică că te omară să faci altceva. Așa să înțelegem frica omului. Îmi este frică să nu-l pierd pe cel mai drag, scump și bun prieten care este Dumnezeu. De vreme ce spune atâta de clar că acestora, tu dacă le-ai făcut, ei sunt frații mei. Noi, pe cât suntem mai mari în lume, ne uităm peste umăr la cei mai mici decât noi. Dar Dumnezeu nu face așa. Cum spunea, sunt eu în gură de aur. Când un soldat vorbește cu împăratul, slava împăratului se revarsă peste soldat. Ați observat în viață că de multe ori noi oamenii căutăm să fim în grația uneia mai mare ca noi. Nu mă schimb făcându-o, mulți se îmbunțumesc doar cu un și aceasta pot să vă spun că am simțit-o pe propria mea ființă. Și atâta ești mulțumit, dar să fii în grația lui Dumnezeu. Și cum putem să spargem blocata aceasta, care n am întins-o Dumnezeu, ci noi o întindem între El și noi. Și acest zid este păcatul. Dragi credincioși, cât despre despărțirea celorlalți e groaznic să mai spunem este atât de adetranșantă și categorică, hotărătoare că este ultima. Veniți, cuvântații Tatălui meu, în împărăția cerurilor gătită vouă. Dar cum ți-ai lucrat-o? Că așa se vor deschide cărțile, arătați-vă faptele și veniți și vă luați plata. Majoritatea dintre noi am trecut prin tremurul examenelor. după cum a fost rânduia la vieții fiecăruia dintre noi. Cât de bine știam, totuși aveam temere, dar la judecata cea supremă, dar în temnițe când ești, dar când ești păgubit de sănătate și stai și tremuri la ușa unui umil doctor care e trecător și el ești în stare de orice. Ție-ți lipsește sănătatea și te duște, dar el poate să mai cârpește sacul vieții. Domnul doctor, și rogi, cu atâta căldură să te ajute că tu ești lipsit făcutit, dar la Hristos când vom ajunge în ultimul examen al vieții. Cred că înțelept lucru este, dragi credincioși, să punem mintea la lucru cel duhovnicesc frumos, plăcut, peste semenii noștri, peste noi înșine și să le facem toate acestea în numele acelea care a vorbit astăzi. A Domnului nostru Iisus Hristos, care ne pregătește pentru ostenitorul post ce va veni, dar nu e imposibil. Sfinții părinți au lăsat ca începutul postului pentru cei care sunt mai râgnitori și acum cunoscători de-a binelea, să-l postească omul câtă trei sine. Nu este obligatoriu, nu este forțat. Dar cum am sfătuit de multe ori, pentru cei care greu pricep cuvântul, nu că nu pot, nu pot să-l accepte, să-și măsoare forțele lor trupești, să vadă ce înseamnă semețirea trupului când este... Sătul când este băut, când este odihnit și mintea cât de umilă este atunci. Și atunci când trupul este smerit cu propria noastră voie, numai atât cât să-i închizi cura, să nu-i dai să mănânce, cum se ploștește și se păcupește de cele care era până mai ieri. Limba începe să se închidă, să se îngrănițuiască în ziua ei nu s mai arde să mai discuți. Și toate celelalte nu s mai arde să te mai uiți în grădina vecinului sau să-l mai crevetești pe celălalt și să vezi cât de frumos judecă și lucrează mintea atunci și sufletul. Aceea este adevărata bucurie a sufletului. Măcar aceasta să putem să o facem și iarăși zic, nu forțat când ai ce mânca și bea ci să o faci pentru dragostea acelea care ne-a inundat de dragostea Lui, Iisus Hristos, care-i dăm în Amin. Ne trebuie. Ne trebuie. Ne trebuie.